З яким завзяттям їхні предки воювали з невірними, тобто християнами, нав'язуючи своїх богів, з такою ж одержимістю нині мечем, мов би, то утверджують православну віру? Ми добре знаємо, що то означає. Царям потрібні багаті землі і дешеві раби. За ним говорив сотник чорнобильського коша Павло Малашенко. Наш чорнобильський кіш не піде під московського царя. Чує моє серце, що добром це не кінчиться. В неволю нас ведете, батьку. Луку обпекли ті слова сотника. Мов би, сама чорнобильська земля вимовила ті слова. Він перехопив розпечений погляд січовика і опустив свої сумні, сухі від безсоння очі на тонкі білі пальці. Знову здійнявся лемент, крик, який зупинив гетьман владним голосом. «Це рада чи торжище в кафі?» Лука ловив кожне слово козацької старшини священства. Більшість була проти єднання з царем, більшість мислила так, як і він. «Кров ординська, живуча!» – знову прокотилося басовите. Лука відразу впізнав той голос. Під православною вдяганкою живе дух ординця. Не забуваємо про те. Не лише дух, а й кров, а вона живуча й пекельна. Гетьман, здається, нікого не чув, і ніякі слова не могли дійти до його душі. Хоча лише Лука бачив, що там відбувалися справжні бурі і смерчі, але він гамував їх зовнішнім вдаваним спокоєм. Усі погляди раптом повернулися до луки. Його благали сказати те слово, яке повинне б зупинити гетьмана. «Я вже все сказав. Нічого не можу додати», – промовив тихо. Однак його вмовляли, благали виступити. Тому би була остання надія на порятунок. Коли він заговорив своїм тихим, глухуватим голосом, Здавалося, що навіть дихання людське зупинилося. Всі вражено подивилися за вікно. Небо немов також дослухалося до слів цього пророка. Заметіль раптово вщухла, з за товщі хмаровиння виглянуло вперше за останні дні сонце. Ще є попереду крок чи два, щоб не впасти у те провалля, яке розверзлося перед Україною. Лиха доля ще трішки помордує нас, а ми на Бога надію свою поклавши, та в нього і лише в нього допомоги просивши, викарабкаємося із лабет Речі Посполитої. Господь дозволяє й неволю, але Він і виводить з неї народ. В Отця Небесного все можливе. Скільки було на нашій землі всяких поневолювачів, але всіх Всевишній допомагав нам здолати. Так і цього разу буде. Але треба лише віру втимати. Без віри дорога веде до пекла. І цього разу наші молитви він почує і порятує. Гедеон молотив ціпом збіжжя коли ангел Божий йому вручив меча замість ціпа і наказав йти проганяти ворога. І він звільнив свій народ з неволі. «Повір, гетьмане, і покладися на Божу силу, а не на царську, на Божу допомогу та захист, а не на людський, і доля наша буде щасливою, а горе обмене нас. Бо коли підемо під владу царську, то те, що маємо нині – Буде здаватися медом в порівнянні з тим, що здобудемо. Саме пекло жахнеться того, що розверзнеться понад Україною, якщо з'єднаємося з царем. Від тих слів стало моторошно всім. Сонце у мен сховалося за Хмарою закрапав дощ. «Відступати треба цієї хвилі», – продовжував Лука. «Бо та прірва, трясовина» Засмоктуватиме швидко і нещадно. Україна не пізнає себе. Багно буде не лише на її тілі, а в душі. Подивіться на дари, які нам привезли посли трьох держав, які рканять нас сьогодні і не відпускають на волю. Чи ж не то знаки? Згадаймо, як до рожденного Ісуса Христа прийшли три волхви зі сходу і принесли свої дари. Золото смирно ладан. Золото віщувало владу над світом, ладан страждання і смерть на хресті, а смирна – повернення знову на небо. Ось і ці дари – турецькі, польські та московські – теж як віщі знаки. Дари польські вкриті келемами, турецькі – шовками, а московські – рогожею. З усіх неволь московська буде найвідразливішою і найстрашнішою. З'єднаємося з північними нашими сусідами і будемо ходити в рогошках, на рогошках спатимемо і на рогошках їстимемо. Забувши про столи дубові та обруси білі. Якщо ще й очерет нам вони залишать, не вивезуть на північ. Московський посол швидше відчув, ніж зрозумів те, що прозвучало з уст цього смиренного монаха. Його лице налилося фарбою, а очі недобре зблиснули. «Гетьмане», – завершив Лука, – «ти зодягаєш у країні таке ярмо, що воно не просто вріжеться їй в шию, а переріже її. На світі не можна ні на кого покладатися, ні на чию ласку, лише на себе. Ходити під кимось – це ходити в ярмі». Вирватися із пащеки вовчої, щоб добровільно засунути голову у тигрячу? Чи ж мудрими нас хтось назве? Гетьмане, сам можеш піти під бучою руку, а народ не веди, бо його стогін тебе кругом дістане. Здінявся крик Лемент. Гетьман лише блискав розпеченими теж безсонними очима. Боліло серце. Воно вже давно боліло в нього. Спробували б вони тягти ось такого воза. Усі мудрі. А як йому порятувати свою землю від цієї напасті, від цієї наруги? Звідусюди доносилося «Зрадник! Зрадник!» Чомусь цієї миті чітко побачив себе на коні, що вручисто і граційно ступав по київській бруківці. Київ пишно він шував його. А там був саме єрусалимський патріарх Паїсій. Він благословив його на боротьбу з латинською церквою та її небожими вчинками. Зринула ще одна значима та велична зустріч. Патріарх Коринфський благословив його на боротьбу з річчю Посполитою і подарував йому меча, освяченого на гробі Господньому. І той меч був символічним він подолав ним Польщу. Жовті води прикрили гонорових та захланних ляхів, що теж прагнули світового панування, і шлях до цього прокладали через кров і муку України. До серця вже добралися ляхи, болить і не відпускає ні на мить. Він ладен вступити у змову із самим дідьком, не лише з Москвою, аби раз і назавжди відбити охоту Речі Посполити і знущатися над Україною. Поневолювач жорстокий і немилосердний. Дарма, що так часто з його вуз літає матка Боска, а діяння його небожі. І знову видиво спливло як мана. Польські жовніри напали на козацький хутір, виловили і пов'язали чоловіків, на їхніх очах гвалтували жінок, а тоді відрізали їм груди і били ними по обличчі мужів. Дрож пробіг по його тілі, а інше вивдиво, дотерзувало гетьмана. Гоноровий пан їде каретою. Поскрипує сніг під кінськими копитами, мороз пробирається під кожух. Панові ноги змерзли, і він наказує розпороти живіт українському селянинові бидлові і в теплі нутрощі ховає взуті ноги. Гетьман вхопився за груди і стис рукою ту місцину, що пекла і нестерпно боліла. Правицею жрубнув повітря, так, мов би, тримав у ній шаблюку. «Я вирішив, і від свого рішення не відступлю» проклекотів якимсь здерев'янівим голосом. «Все!» Тишу, що була запанувала на якусь хвилю, знову розпанахав лемент крик. Залишали Велику Чигиринську раду священники козацька старшина. Заквапився до виходу лука. Біля дубових різьблених дверей гетьманської резиденції зупинився. Перечепився поглядом за хрест на потемнілій деревині, а тоді повернувся, і їхні погляди схрестилися. «Ти вже мертвий, гетьмане», – сказав рівним голосом. «Будеш мучитися день і ніч. Проклинатимеш ось цей день, коли твоя, вибач, бараняча впертість здолала тверезість і мудрість та розважливість». Проклинатимеш ту мить, коли тебе народила мати, чутимеш усі жахи, стогони свого краю. Кров усіх закатованих, замучених, знищених Москвою буде тобі рікою, з якої ти ніколи не виберешся. І ті страждання твої будуть множитися із століття в століття, бо нікому буде на землі помолитися за тебе. Усі тебе проклинатимуть. Ти їх чутимеш довгі страшні століття. Вони все летітимуть до тебе з України. Цей день стоятиме перед тобою, як твій власний кат. Будеш волати до всіх нас, що благали тебе не робити цього кроку. Прощай, гетьмани. На землі ми більше не зустрінемося. Я до тебе ще озвуся з небес. Ти благатимеш мене так, як я тебе багато разів благав, але я навіть краплі роси не дам на твої спечені вуста, коли проситимеш її. Мука, нестерпна мука, ось твоя слава і перемога. І це станеться дуже скоро. Серце твоє не витримає, коли побачить обійми православних братів. І пішов. От тих слів не наче здерев'янів гетьман, і всім стало вразлячно і холодно. Ці слова вимовив пророк, що за життя не зронив жодного неправдивого слова. Лука дивився сухими, зболеними очима на шляхи, ліси і перелізки. Ще нічого не нагадувало весну. Знову випав сніг, і все навкруги скували морози. Так, мов би, вся природа змовилася з людьми і тримала Україну в крижаному панцирі. Коні теж ступали втомлено, понуро опустивши голови. На Січ приїхали пізно ввечері. Його хатина дихнула вистояним холодом. Лука від лампади засвітив свічку, вніс із сінець березових дров і розпалив печі. Невдовзі заготіло полум'я, і по хатині розійшлося приємне тепло. Лука опустився на коліна перед іконостасом. Тихе мевосвічки освітлювало лики Спасителя, Богородиці, Миколи Чудотворця, ікону Тайної вечері. Зупинив погляд на ті, де Ісус долав свій шлях на Голгофу, несучи на спині важеного Христа. Довго вдивлявся змучений лик з терновим вінцем на чолі. А далі на розіп'ятого п'ятого Спасителя. Із-за п'ясть прибитих до Христа ніг збігала кров, а над ним було грозове небо, таке жахне і моторошне. На мить здалося, що перед ним його мати Україна, що ось вже рушила на Гогофу. Господи, прости, що посмів порівняти свою землю, свою материзну із тобою, промовив самими вустами крізь схлип. Він плакав тихо, як плаче старе безлисте дерево у вітряну слотаву ніч. Плакав і молився, довгий. Скутий морозом вечір, плакав ніч, плакав у досвіта. Гріхи наші нерозкаяні волають до тебе, Господи. Нас в гріхах зачинають розцять, в гріхах ми живемо, старіємо і йдемо до тебе, не виправши, не вибіливши одіж свою богатканну.